Cartea anunții Pista 3 Se lăsă udat de saliva gurii pe amândoi obrajii, deși aceasta îi displăcea. În măsura în care Jim arăta retenție față de fuziunile materne ale unei bătrâne cu care, prin educația rigidă, avea puțină comunicare sufletească, cu atât aceea, dezamăgită în elanurile ei sentimentale, Făcea o față mai plângăreață, frecând cu un deget sfârcul vânăt al nasului. Ea se simțea jignită nu numai în sentimentele materne, dar și în reputația ei oficială de mamă, deoarece era rușine, zicea ea, când vedea alte mame ieșind mândre la braț cu băieților, în vreme ce ea nu putea sta nici de vorbă cu al ei. Fie din pricină că sentimentul filial se sfârmase între femeile aspre în mijlocul cărora trăise, fie completul dezacord intelectual, Jim se încăpățâna într-o ursuzenie de care nu se mai putea dezbăra și cu care erau toți obișnuiți ca fiind sălbăticie, deși ei fuseseră pedagogii în spiritul protocolului distant. Consolată cu acest diagnostic, Tanti Magdalena suspina uneori cu frică pe la uși, s-au încercat să strecoare prin aluzii naive, ispita unei vieți mai puțin ascetice, încredințată că Jean era incapabil de a sta de vorbă cu o femeie și a lega prietenie cu cineva. Când seara, târziu, la lampă, Jim compunea scrisori sentimentale pentru Lola sau râdea pe înfundate de farsele pe care avea de gând să le pună la cale cu prietenii săi de universitate, tanti Magdalena trecea clătinând jălalnic din cape ferestre și vorbind singură, blestema soarta posaca acestui băiat care, în loc să colinde orașul, Învăța până după miezul nopții. Veniș, mamă, zise tanti Magdalena, ca și când sosirea lui Jim avea nevoie de vreo confirmare. Dar lucrurile unde le-ai lăsat? l le am dat la bagaje și sunt la gară. Jim făcuse aceasta cu gândul de a se muta în oraș, fără aerul unei despărțiri patetice cu camion și alai la poartă. Și te simți bine printre străini, mamă?" Continuă tanti Magdalena care era ferm încredințată că, dincolo de pragul casei sale, Jim nu putea trăi decât nemâncat, în frig și neînvelit noaptea. Povestește-mi și mie cum ai petrecut." Faptul de a fi luată cu violență jovială de braț și de a-i se spune din fir în fir toate nimicurile, făcea deliciul bătrânei, dar nu era deloc în firea lui Jim. Astfel încât, resemnată, tanti Magdalena se lăsă pe marginea patului și începu să boscălodească încet. Noi am dus-o, cum știi, dar a fost calzilele astea de credeai că crapă pietrele. Trebuie să plouă, mamă, că mă dor încheieturile și se ling pisicile de foc. Apoi, deodată, jeluindu-se, că m-au rost reumatismele și mi s-au ruginit oasele de când stau în casa asta udă și toate lucrușoarele mi s-au putrezit. Visul tantei Magdalina era să se mute într-o locuință proprie cu Jim, unde să-și poată pune în valoare mobilele vechi pe care, în acest scop îndepărtat, le ascundea și broteja proteja cu strășnicie. În șoaptă Să-ți ajute, Maica Domnului, mă rog, zi și noapte!" În chinăciune lentă Să mă scozi între femeile astea rele!" Gest de dispreț cu mâna înspre ușe Să ne vedem și noi cu lucrușoale noastre în casa noastră!" Tanti Magdalena era veșnic nemulțumită de suror și gata să plece numai cu vorba. În realitate, însă, nu suferea să se vorbească rău de ele și nu le părăsea niciodată. Brusc, înveselită și tare. Cât ai lipsiți, am scuturat cărțile și ți-am adunat hârtile, că erau într-un hal fără hal, cu mândrie. Când e o mână harnică la mijloc, nu stau lucrurile tântite în toate ungherele. Ea privește. Și, ridicându-se de pe marginea patului, Merse la un fel de dulap cu rafturi dintr-un colț al odăi Și deschise amândouă ușile. Tixite una peste alta, ședeau acolo o sumedenie de cărți, Așezate după mărime și acoperite spre a fi ferite de praf cu jurnale. Foile volante și manuscrisele erau legate cu sfoară Într-un singur pachet îmbelit în hârtie albastră. Luigi îi nevăli de necaz sângele în obrași. Nu atât pentru proastă a cărților, cât pentru pretenția bătrânii de a se amesteca în lucrurile sale. Un volum de Shakespeare ședea alături de volumul 2, desperecat din istoria literaturii italiene a lui De Sanctis, și un volum din scrisorile lui Byron, traduse în nemțește, alături de volumul 1 al lui Ion de Liviu Rebreanu. Asta numești dumneata ordine!" îi spucni necăjit Jim. Să-mi încurci toate cărțile. Cine te pune pe dumneavoastră, amesteci în treburile astea? Ce știi dumneata de ordine și de dezordine în materie de cărți? Ameam socoterii mele, ordine interioară sub aparența dezordinii, estetica culorii și a formatului, și îmi la o parte unele volume cu însemnări înăuntru. De unde să iau eu acum? Exageră, Jim dezastru. Perebreanu, unde mi-ai pus pe ștern? Mi-ai pierdut ediția mică din cimbalul Mundi? Și cu un gest răsturnă pe jos un raft întreg, umplând casa de praf și de păianjeni. Mamă dragă! Mamă dragă!" se căina cu mâna la inimă tanti Magdalena, cu ochii mici, speriați și înlăcrimați. Eu am vrut să-ți fac bine, mamă dragă! Le-am șters de praf și le-am așezat cum le-am găsit și tu... În loc să-mi mulțumești, le trântești pe jos. Sunt femeie bătrână, adăugă ea jignită, și mă costă. Apoi se repezi să acopere cu un jurnal covorul de mult tocit spre al de praf. – Tanti Magdalino, țipă Jim, răzând cu compătimire, cum te-am lăsat, așa te găsesc! De ce acoperi cu jurnal zdranța asta buboasă? De ce strângi boarfe și tinichele ca tantii sa? Ce este asta? Zise el deschizând șifonierul și aruncând afară o mantelă ciuruită de moli ca o tunică de gloanțe. Dar asta! Și din sertarul scrinului trase un bolero de postav roșu ars de vechime. Dar buturuga asta la ce -o mai ții? Și cu o mână frânse crunt piciorul putred al unui fotoliu. Tanti Magdalina tresărea lividă la fiece gesta lui Jim, sfâșiată de la untrice. Mamă, dragă, mamă, dragă!" zicea ea, gând de pe jos obiectele aruncate. Nu face voia dușmanilor! Păstrezi că orice lucru e bun la ceva și sunt bătrână și altele nu mai pot face și să avem și noi ce pune în casa noastră, că eu ca mâine închid ochii și astea toate ție-ți rămân!" Ea spuse asta cu un ton atât de convins al valorii inestimabile a vechiturilor, încât Jim râse îmblânzit de naivitatea ei și lăsă dulapurile în plata domnului. La ușă se auzi și accese de tuse și un glas ascuțit zise cu umor, <coughs> A venit nebunul!" O clipă după aceea intrară în odaie două femei în vârstă, urmate de două pisici negre. Cea mai înaltă, Tanti Genka, îmbrăcată cu îngrijire, cu părul încă negru, foarte frizat și agrafă mare de argint la gâtul peste tot acoperit, avea din cauza profilului icteric și sarcastic mare asemănare cu Dante Alighieri. Cealaltă, mai scundă, Tanti Fira, Știrbă și bonomă își vedea neglijența în scălcierea pantofilor și răsfirarea părului alb peste urechie, cu toate că rochia scurtă și bluza decoltată arătau veleități de lux. Bine ai venit, tinere!" zise în glumă, dar înțepată, Tantigenca, sărutându-l pe Jim pe amândoi obraji. Tantifira însă își zbi palmele în chip admirativ, se retrase doi pași, pungindu-și gura și apoi, apropiindu-se și sărutându-l, zise patetic și prețios. Jim, mândru te-ai făcut! Jim, nobil ești!" și se așeză să contemple pe tânăr din cap până în picioare spre jena lui. Ei!" zise deocamdată Tantigenca. Nu e așa că e mai bine în bărlogul tău? Ca și când ar fi surprins pe figura lui Jim vreun semn de dezgust. Nicăieri nu e mai bine ca în țara românească. Cine știe cât ai îndurat pe unde ai fost? O mai fi îndurat? Interveni împăciuitor Tantifira. Dar însă a văzut ce noi nu ne-am îmvrădnicit să vedem. A văzut Franța, Italia. Frumos ești, Jim! Adăugă ea în chip de încheiere. A văzut pe dracu!" ripostă acru Tantigenca. Parcă noi nu știm ce e în Italia. Întreabă pe-i Morandini și o să-ți spună. Apă împuțită cu lătui în loc de strezi, oamenii dă ca vitele și mănâncă pisici și braște. Pe unde trec italienii, dispar pisicile. Și noi ne-au furat două când au lucrat la Abinal lângă biserică." Punând aceasta, apriga etnografă privi o crotitor cele două pisici negre ce se învârteau printre scaune. Cum văd, ești bine informată," zise ironic Jim. Sunt," sări Genca, simțind acul, că sunt mai bătrână și m-am șters mai demult la nas. Pe vremea noastră lumea era mai așezată și și de acasă și era bine." Cu intenție." Nu-i mirosea nimănui urât în casa măsii și tinerii respectau pe bătrâni." Tanti, genca!" strigă Jim, rumegând o răzbunare grozavă. Știi ce-am mâncat eu în Italia?" Ce?" întrebă bătrâna sarcastic. Cu stocate de șoarec fierte în zeamă de broască." Genca... A plecăcioasă din fire, îngălbeni, gândaci în sos tomat, șobolan cop cu macaroane, tocană de păianjeni îndulcită cu râme. Ih, făcu genca albă cavarul, varul, îmi vine rău și, scuipând în batistă, se năpusti pe ușa afară. Deștept ești, Jim, îngână fir admirativ, lasă-mă să te privesc. Am uitat să vă întreb, schimbă vorba Jim. Mai trăiește Iaca? Trăiește? Răspunsă în cor cele două femei rămase. E tot așa cum o știi. Vreau să văd, hotărât tânărul și ieși grăbit din odai. Jim merse spre fundul curții, deschise o portiță mică legată cu cercuri de butoi și se află într-o livadă umbroasă printre copacii căreia rațe, găini și bibilici, ciuguleau o iarbă de mult tocită. Grădina era cu totul părăginită. Ici un morman de bolovani, colo o gunoaie grămădite, pământul scormonit de găini, gardurile rupte. O căsuță șubredă cu cerdac îmbrăcat în viță de vie ședea într-o rână chiar lângă gard. Pe o latură a casei erau înșiruite cotețe mari de găini, băruite, și pe un par un grătar de porumbei. În sălița ce despărțea cele două doi ale căsuței, ședeau unele peste altele, lăzi mari cenușii și pe deasupra scaune împerecheate. În zgomotul de pași, o ușă laterală se deschise și Tanti Mali, fata Iachii și mătușa mătușilor lui Jim, apăru surzătoare. Era o bătrână de vreo șaptezeci de ani, uscată și dreaptă, cu părul tare, nu de tot alb, înodat pe vârful capului, peste care, când ieșea, punea un bonet de catifea cu jeuri. Mica pelerină de pe umeri, înverzită de vechime și nasul ascuțit cu neg, o făceau hrăpăreață. Nu dădea niciun semn de senilitate. Umbla toată ziua pe drumuri, vorbea limpede și cu căutare și era totdeauna prudentă și politicoasă. Bine ai venit!" zise ea zâmbind cu blândețe de cardinal lui Jim, care se simție obligat să-i sărute mâna scorojită, pătată și vânoasă ca o frunză uscată. Vrei să vezi pe Iaca?" Și cu o mână împinse cealaltă ușă, așteptând ca Jim să intre întâi. Acesta călcă cu piciorul cu mult în jos sub nivelul pragului, rămânând o clipă dezorientat din cauza obscurității. Când ochii se obișnuiră cu lumina incertă odăi, rămase în de priveliște. Odaia joasă, cu scândurile dușumelii pe jumătate mâncate de șoaleci și cu tavan de grinzi, era aproape goală. Pe o sobă înaltă de fier și pe un dulap mare... Miunau înspăimântate vreo opt pisici negre, umflate și sălbăticite, cu ochi de chihlimbar tulbure. Câțiva porumbei ciuguleau pe dușumea. mea. Lăzbra șovenești erau întinse de-a lungul peretelui, cu fereastra închisă în drugi de fier, iar pe ele zăceau perne mari sparte de gheale pisicilor și murdărite de porumbei. Lângă sobă, într-o ladă lungă, joasă, ce era un fel de bancă cu sertar slujind și de pat, Ședea întinsă ca într-un sicriu, între țoale învechite, o mumie vie, descărnată până la ivirea țestei. Pielea feței și a mâinilor, uscată ca un pergament, era străbătută de sfor mari de vine negre, iar ochii păreau scurși în fundul capului. Liniile scheletului se vedeau așa de limpede prin pielea scorojite, încât Jim ar fi crezut pe bătrână de mult osificată, dacă o mișcare în ceata capului n-ar fi desmințit asemenea opinie. Tu ești Amalio, șoptii Iaca privind în gol. Cu cine vorbești? A venit Ion să te vadă, strigă tare în urechei tanti Mali. A venit Ion, bolborosiră tăcită bătrâna. Care Ion? Ion al Magdalinii, lămuți pânt Mali Da, da, da, da, clătină din cap fără convingere Iaca. Ce faci, Ioane? Am venit să te văd, țipă la rându lui Jim. Cum te simți? Sunt bătrână. Zise canvis Iaca. Sunt tare, bătrână! Mult am trăit, mult am trăit. Vrei ceva, Iaca? Îți lipsește ceva? Vai, ce bătrână sunt! Vai, ce bătrână sunt! Cânta mai departe bătrâna, neînțelegând. Te îngrijesc, mătușile!" repetă din nou Jim. Mă îngrijesc, mă îngrijesc, puiu. Dumnezeu să le dea sănătate!" Centenara întinse mâna astră spre Ion și-l pipăi încet de-a lungul brațului, apoi scânci și optit, înfundat. Sau au copt struguri, Ioane!" În timp ce din ochii tantei Mali scăpărau mici fulgere de mânie, Jim se repezia afară, smulse un ciorchine mai copt și îl aduse Iachii. Aceasta îl luă în mâna tremurătoare și începu să mestece avid în gingii bob după bob. Ochiii se învioraseră și părea mai puțin adormită. — Tantei Mali, vorbi aspru Jim către bătrână cu pelerină, nu dați de mâncare, Iachii! — Vai dăm! Răspunse miros aceasta. Dai la comă și se plânge la toți. Cin ieși roșu de mânie afară. Nu-i dați de mâncare, ia-chi! Țipă el în mijlocul curții și, zicând aceasta, trântii parta așa de tare încât rațele zburară măcăin speriate și găinile începură să cotcodăcească. A venit nebunul! Se auzi atunci glasul înțepat al tantei și glansa unei uși se închise cu putere. Capitolul 3 Masa celor zece Erau orele două și nimeni nu venea să vestească masa. Jim se plimba nervos prin odaie cu un cui rece de foame în stomac. Se uită din distracție pe șifonier suindu-se pe un scaun, se culcă pe pântece și exploră de desubtul patului, sub care zăceau un fulgi negru de praf, suluri de covoare lave, descoperi în batra sobei un borcan cu miere invadat de furnici și, în sfârșit, învârti din nou mașinăria ceasului și dezlănțui mica orchestră de sârme de pe scrin. Cuiul din stomac devenea din ce în ce mai lung. — Mumii ambulante, mațe uscate! o căruie lângând pe bătrânele absente și mușcă dintr-o plună mușculoasă, prea acră. Apoi, plictisit de atâta așteptare, ieși din odaie, traversă curtea și intră în ceea ce numea refectoriu, cu gândul la azilurile de bătrân și la internate. Într-o odaie mare, băruită, dar cu tavanul zugrăvit în stilul unei vagi renașteri, cu casetoane și rozete, de când căruia atârna o lampă enormă de petrol cu multe stalactite de cristal, era întinsă la mijloc o masă lungă de stejar cu stinghiile de jos tocite. La marginile ei, pe două fețe de masă înnădite, erau înșiruite zece tacâmuri, câte patru pelaturi și câte unul în capete. Odaia părea aproape goală din cauza mărimii și a lipsei perdelelor. Deși un perete întreg era acoperit cu un șal turcesc peste care atârnau iatagane și pistoale și un dulap voluminos stupa locul dintre ferestre. Un pendul octogonal sfârâia într-un perete sub apăsarea greutăților de tuci legate cu lanțuri, rupte pe alocuri și înodate cu sârmă. Jim aruncă o privire disprețuitoare asupra mesei. Ultimele vestigii ale farfurilor englezești și ale paharelor vechi de cristal... Dispăruseră înghițite de lezi. Fețele de masă, prea scurte, tocite de atâta spălătură, erau cârpite în ochiuri, la rândul lor iarăși cârpite, iar tacâmurile nu semănau deloc unele cu altele. Cuțite și furculițe mici cu coadă de lemn sau de os se amestecau cu altele de alamă, mai rar de nichel. Parfurire repleznite de piatră groasă reprezentau diferite grade de evazare. Iar paharele erau o adevărată colecție de recipiente, începând de la blocul greu de sticlă scobit în fațete, până la firigeanul subțire poleit pe margini. Chiar și aceste epave casnice păreau bătrânilor demne de păstrat, deoarece acoperiseră fața de masă pe sub farfurii cu bucăți de hârtie albă. O coardă lăbărțată de țiteră bătu în pendul o jumătate de ceas peste două. Și în casă nu se mișca nimeni. Toată lumea decedase prin odăi și stăruia în recluziune și tăcere. Jim cunoștea bine încăpățânarea aceasta bizară, care ascundea pe fiecare în vremea prânzului spre a simula pierderea noțiunii timpului și a ieși cât mai târziu cu putință din vizuină. Dar acum, când sosise după o lungă lipsă, întârzierea îi se părua afară din cale de ursuză ieși din duhoarea de unde l-am refectoriului și se îndreptă spre bucătării, care se aflau în fundul trenului de case, între ultimul peron și gardul rupt al grădinii. Tantia Agepsina, economa și chelăreasa casei, se prefăcut preocupată printre vasele unei bucătării scunde, ceea ce însemna că auzise pașii lui Jim. Hei! strigă acesta! Ați adormit! Ați murit! Nu mănâncă nimeni în casa asta de moaște! Ci, ci! Trăsări din chip prefăcut o femeie de vreo cincizeci de ani, cu fața pătrată, zbârcită și totuși lucioasă, cu gura subțire, rea, dar cu ochii caști și blânzi ai unei călugărițe. Era fată bătrână și îi se zicea domnișoară. Mie foame, declară scurgim, ori aduceți odată la masă, ori plec să mănânc în oraș. Bată-te să te bată!" zâmbi cu afecțiune rigidă Tantia Gepsina. Tot cu iuțeala ai venit!" Și zicând aceasta, veni către tânăr și îl salută ușor pe obraz în chip de bun venit. Se culcă găinile, iese luna și dumneavoastră nu vă mișcați!" se scandaliză Jim. Domnișoara, bolborosi câteva imprecații la adresa celor ascunși prin casă și, speriată de ora înaintată, începuse colind de pe la uși, ciocănind, zgălțăind și tipând la pensionare. — Ieșiți, frate, odată, că s-a făcut noapte! Cea din care ieși din odaia ei fu Tanti Magdalena. Avea în lacrimozitatea ochilor și în strângerea buzelor o nemulțumire oprimată. I-a făcut cu mâna semn de dispreț în direcția celorlalte camere, voind să notifice lui Jim că așa își ducea ea amarul de ani de zile, răbdând și plângând în tăcere. Apoi a părut înbind cu noblețe, într-o toaletă schimbată de mătase cu multe cerculețe, dar foarte șifonată, tantifira, care zise lui Jim cu excesivă politețe, nu însă fără ușoară ironie. — Vai, Jim, trebuie să ne ierți. Tu ești luminat și umblat și treci cu vederea tabieturile unor biete femei de modă veche. Deschise în sfârșit ușa și tantigenca, mai gătită ca oricând. — Bine că v-ați trezit, zise ea înțepat, scoțând din cordonul lat al rochei un ceas mic de aur legat pe după gât cu lănțișor. Vai, dar cine bune sunteți!" îi spugni deodată, constatând ora. Voi nu vedeți că e ceasul trei?" Și, punându-se în capul insurrecției, porni războinic spre refectoriu după ce cu un semn autoritar către gym. Hai, domnule!" Nu era decât actul întâi al unei comedii jucate de treizeci de ani. Actorul principal ședea ascuns în una din casele cu baldachin de tablă. Caterino!" strigă Tantia Gepsina de afară, bătând cu mâna într-un geam aproape astupat de vârfurile unui smochin. Hai să mâncăm, Caterino, că e târziu!" La început nu se auziră decât niște tunete înfundate, ca de bolovan rostogoliți de pe munte de piciorul unei capre sălbatice. Apoi se deslușiră propozițiuni frânte, bombănite de mânie. Ce masă! Ce târziu! Parcă ați înnebunit!" Au venit turcii! Vă treziți cu noaptea în cap! De-abia ne-am sculat și iar la masă! N-aveți decât să mergeți la masă! Caterino, e trei! Insistă domnișoara obișnuită. Ce trei? Tună de astădată vocea în prag. Voi nu vedeți că n-a venit nici Popescu? Vorbind astfel, tanti Caterina zisă și madame Popescu, fiindcă era măritată și singura cu bărbatul în viață, scoborâ treptele îngruntată și autoritară. Când intră în refectoriu, cei patru insurgenți ședeau țepe la masă, previn cu răbdare reprobativă fundurile goale ale farfuriilor. Pisicile miorlăiau agitate, frecându-se de picioarele scaunelor și arătându-și roșul cer al gurii. Baba Chiva, îmbufnată, le domolea cu evidente aluzii. Trăți, pisică, ai răbdare, că în casa asta și-un dobitoc mare de foame." Tanti Caterina făcu un salut mic de recunoaștere față de Jim, fără să micșoreze presiunea apurilor ce-i fierbeau în gură. Ce vă pripiți așa, frate? E de vreme? E trei!" reteze scurt Dante Alighieri, alias Tantigenca. Ce vorbiți?" se înspăimântă atunci tanti Caterina și, schimbând repede tonul, își însuși indignarea obștească. Dar ce așteptați până acum? Dar voi n-aveți cea să priviți? Așteptați pe țară lungă?" adică pe domn Popescu bărbatul ei. Cine știe pe unde își bea mințile? Aduceți la masă, că ne apucă noaptea!" Domnișoara, împreună cu baba Chiva, se precipitară spre bucătării, precedate și urmate de ceata miorlăitoare a pisicilor. Tanti Caterina se înfipse seniorială pe un scaun. Fața rotundă, masivă, deși cu vagi umbre de senilitate, era de o luciditate gvazi-artificială, efecta îndelungi tratamente cu un sor alcătuite în taină din ceară, ulei de migdale și spermanțet. Prețele dese de vinșoare îi brăzdau umerii obrașilor, astupându-i cu plăgi roșii ca la păpuși, dar cu toată această înflorire exterioară, expresia generală, ajutată și de ochii mici serioși, era lipsită de feminitate. Obrazul ei de eunuc semăna cu un măr prea rumen pe din afară și prea acru la mușcătură și, de bună seamă având în vedere sterilitatea și lipsa afectivității, Glandele ei interioare pluteau ca niște prune uscate într-un vin oțetit. În curând își făcu apariția în cadrul ușii pelerina măslinii a tantei Mali, Bătrâna apă și uscată și cu demnitate la locul său, zâmbind neutru la toată lumea și fără să trădeze nicio nemulțumire. Un miros de lumânare și de colivă se exala din rochea sa, ce părea de carton gudronat din cauza vechimii, și ochii ei vineți o croteau cu religiozitate ta cămurile.